Teatrul Național Radiofonic. Coleopterul de Lucie Pierre Alini. Traducere și adaptare radiofonică de Jean Grosu. Să-l pot uita niciodată A pătruns în viața mea Pe neașteptate Purtător al unui mesaj Pe care nu eram în stare să-l descifrez Părea imund Dezgustător O pată oribilă în universul meu curat Și bine rânduit Dar hidoșenia lui Pe care eu o găseam excesivă S-ar putea să fi văzut Numai eu așa păstra frumusețea vulnerabilă pe care el vroia să o exprime. Mă fricoșa fără să înțeleg de ce, deși puteam să-l strivesc în orice moment, că era la discreția mea. Și atunci mă întreb de ce nu îndrăzneam să-l ating? Priveliștea lui merdea ochii. Plângeam de neputință simțindu-l acolo în universul meu. Nu eram în stare să la azvâr la fară <gâng> Lucru pe care n-am izbutit Să fac pe nimeni să înțeleagă Pe nimeni, pe nimeni, niciodată Nici măcar pe François. De altfel Pe ea bănuiesc că mi l-a adus <gâng> François mi-adusese un imens buchet de liliac pentru ziua mea de naștere. Și, în ciuda faptului că nu nutream față de ea decât o afecțiune limitată, în seara aceea i-am fost recunoscătoare. Niciodată până atunci nu mi-adusese flori. Când parfumul de liliac s-a răspândit în încăpere, m-a cuprins pe loc o nostalgie tulburătoare, vecină cu neliniștea. Camera mea devenise deodată plină de mister. Și nu mă mai simțeam în ea la largul meu, așa cum mă simțeam cu câteva clipe înainte. Inima a încetat să mă imbată când l-am văzut pentru prima oară, în timp ce mă plecam să ridic un fir de ață de pe covor. De atâta spaimă n am mai îndrăsnit să mă mai mișc. Și el a rămas încremenit. În fine, am isbutit să mă ridic și să strig... Vrei ce vrei să spui? Uite acolo, sub masă! Ah, ce oroare asta? Sunt sigură că tu l-ai adus odată cu florile. Ne neputință! Vânzătoarea a făcut buchetul în fața mea și eu n-am văzut nimic. Nu, nu! Sunt sigură că numai de la tine a putut veni. Altă dată n-o să-ți mai aduc flori. Da, da, sunt sigură. Azi dimineață când am plecat la birou nu era aici. Și apoi... Hai, spune! De ce te-ai oprit? Ah. Da... Lumea știe că tu frecventezi niște oameni de ochiați ah. Că ești noaptea cu tot felul de bărbați Nu văd nicio legătură cu povestea asta Ba da, Necunoscuti ăștia Nu se știe niciodată de unde vin Și pot aduce cu ei tot soiul de paraziți Ei înșiși fiind niște paraziți periculoși Imaginație bolnavă Poți să ai Imaginație. Da. Poftim e aici E aici, în fața ta, nu-l imaginezi Îl vezi cu ochii tăi Ți în minți pentru nimic, dragă ah, Privește, nici nu mișcă Eu nu voi îndrăsni să-l ating niciodată, înțelegi? Nici eu Și totuși, ceva trebuie făcut Nu putem să lăsăm să stea aici? Ești o carangioasă Te speri de un fleac ah. Am încercat să strecor un jurnal Sub picioarele insectei Căci de o insectă era vorba Mai precis De un coleopter era destul numai să mă gândesc la el ca să mă cuprind o greață cumplită. Îl mai văd și acum în fața mea, imens, mai mare decât mâna mea, lung de circa 20 de centimetri, lat de 15, negru ca o pată de cerneală. Această primă confruntare cu o creatură înspăimântătoare mă umplea de groază. Nu mai vedeam pe nimeni în camera mea decât pe el. Numai el exista acolo, lipit de dușul mea, cu picioarele ascunse sub burtă Cu niște mandibule puternice pe capul plat Pe care o dâră adâncă îi despărțea elitrele Aducea cu un lucru imund, dezgustător Despre care nici n-ai curajul să vorbești Cu ceva ce mi-amintea de cumplitele spaime ale copilăriei mele Acele spaime ce nu puteau fi explicate Și care mă urmăreau până în adâncul visurilor mele da, mă fricoșa, mă îngrozea privind mă cu ochii săi minuscul cu fațete sclipitoare, neomenești și de-a dreptul ucigașe Tremuram toată și mai tremur și acum când mi aduc aminte de povestea asta Când am apropiat foaia de ziar ca să-i o strecor sub pântece El s-a înălțat deodată pe picioarele sale înalte și păroase și a început să bată încet în retragere am luat o altă foaie de ziar, încercând să-l silesc să urce pe una din ele. Am reușit, dar când am ridicat hârtia ca să-l scot din cameră, dumnealui s-a prăvălit pe parchet cu un zgomot flasc, ca apoi să se adăpostească sub pat. În acest timp, François mă privea fără să suflă o vorbă. Am început să urlu. Ai face mai bine să mă ajuți! N-ai decât să-l strivești, și cu asta basta. Eu să-l strivesc. Da, nu, așa ceva... Nu voi îndrăsni niciodată. Îți I seama ce zgomot oribil al produce și ce miros. Ah, insectele strivite de uneori un miros înspăimântător și apoi, dacă simte că vrei să o ucizi, se poate înrăi și atunci te înțeapă sau te mușcă și nu exclus să-ți provoace chiar moartea. în ce? ce hal poți tu să exagerezi când te apucă... De ce nu faci tu dacă ești atât de curajoasă? Pentru că vreau să-ți las această plăcere. Oh. Nu de alta, dar tot ești plină de ciudețenii. Nu vrei să fii sărutată pentru că ai o roare de așa ceva? Dar uite, de pildă cu Michel. Ce vrei să spui cu Michel? Știi foarte bine că Michel nu-ți vrea binele și că nu vei putea să te pe el niciodată. Mie, uite, îmi reproșesc hoinărerile noastre nocturne, cum le numești tu, pe care eu nu le mărturisesc nimănui, sub nicio formă și pe care nu o să mi le poți dovedi niciodată. În schimb, eu te-am văzut, te-am văzut cu Mișel. Și? ce cu asta? Michel nu-ți aparține, așa că pot să-l întâlnesc când am chef de altfel, în altă ordine de idei, să știi că eu nu-l iubesc Da, bineînțeles, nu-l iubești Ar fi însă de ajuns să-ți telefoneze Ca să fuci ca o besmetică de întâmpinarea lui Taci, taci, taci, te rog Te rog să taci Nu vreau să vorbesc despre asta, niciodată pricepi Osoaz, nu mi-a răspuns, dar fără să-și dea seama, pusese degetul pe o rană care avea să devină supliciul meu timp de câteva săptămâni. Această insectă îmi stârnea o oroare cumplită, dar era destul să o privesc ca să mi se zbârlească părul și să mi se facă pielea ca de găină. Și totuși dihania aceasta începuse să exercite asupra mea acea fascinație de neînțeles care mă împiedica să o distrug. Aș fi vrut să plece singură, de bună voie, să dispară pe neașteptate așa cum venise, fără să mă oblige la un act de violență. În altă ordine de idei, mă văd silită să mărturisesc că acest coleopter mă face în mod inexplicabil să mă gândesc la Michel, la acest bărbat a cărui voce profundă mă tulbură și pe care nu puteam totuși să-l iubesc. Și nici nu-l voi iubi vreodată Putea oare François să mă înțeleagă? Ea care avea atâtea aventuri vertiginoase pe străzile orașului Ea care săruta atâția necunoscuți cărora nu le cunoaște nici măcar numele În definitiv, poate că nu făcea nimic rău, cine știe Eu una știu atât Că nu puteam să nu o văd Ea mi-aducea gustul oprit al interdicțiilor Misterul vieții sale pe care aș fi vrut să-l trăiesc și eu Prezența ei mă tulbura întotdeauna Dar în seara aceea ceva mult mai puternic îmi răvășa sufletul François simțise acest lucru, de aceea m-a întrebat Ce de gând să faci? Bar n-am, știu doar atât Că în seara asta nu pot să dorm aici Nu pot! Aș muri de frică Și nu aș avea curajul să ațipesc nici măcar pentru o clipă oh, Îți dai seama ce-ar fi dacă s-ar urca în pat Și-ar începe să se pe fața mea? În cazul ăsta să mergem la mine Că slavă Domnului, am destul loc Am dereticat amândouă în cameră Și am lăsat fereastra deschisă Cu speranța absurdă că mârșa va insect Avea să-și ia zborul și să plece de bunăvoie Am privit-o înainte de a închide ușa Stătea sub un scaun la dăpostul căruia abia putea fi văzută și, totuși, prezența ei umplea toată încăpera. Niciodată nu voi mai regăsi în locuința mea singurătatea dătătoare de liniște. De acum încolo, o primește inexplicabilă avea să mă aștepte zi, de zi, pas cu pas. La Françoise mi-a fost imposibil să dorm. Mi-a oferit camera ei după ce instalase pentru ea un pat pliant în salonaș. O vorbind cu cineva, cu o stranie durere, aveam impresia că recunosc vocea lui Michel. Îl cunoștea ea oare pe Michel? Era într-adevăr el? Era mroasă de gelozie în timp ce François și Michel nu mai conteneau să râdă. François, Michel, insecta, toate la un loc mroiau prin minte... Dar eu trebuia să mă duc la mine acasă În mansarda care ofera ochilor mei Priveliște acoperișurilor Acestui oraș până dincolo de lac Această mansardă care era Deopotrivă refugiul Și micul meu port dătător de pace Din păcate Acum nu mai e Doar dacă Oribila insectă a binevoit între timp Să dispară Tremurând toată Am deschis ușa cu ochii închiși. Un miros acru dulceac, amestecându-se cu parfumul florilor de liliac Un miros pe care nu-l mai respirasem niciodată, îmi sugruma gâtlejul Atunci am știut că el se mai afla acolo, în ciuda faptului că nu se arăta L-am descoperit, când la o parte un fotoliu Deranjat din somnul lui, s-a apropiat de mine cu pasul domol și cu mișcări stângace Două antene negre îi flancau capul imens pe care îl deslușa mai bine acum în bătaia razelor solare. Doamne, cât era de fiorător! Voi putea vreodată să mă descotorosesc de el și cum? Mă gândeam să folosesc spray-ul împotriva muștelor, dar o insectă de mărimea lui ar suferi multă vreme și așa ceva n-aș putea suporta. Numai gândindu-mă la acest lucru simțeam cum mă trec fior de groază pe și raspinării. Putea de asemenea să devină periculos și să mă atace la rândul lui. De ce stătea acolo în loc să-și ia zborul și pur și simplu să dispară pe fereastră? Din păcate, simțeam că nu o să știu să mă descurc în această poveste. Aveam nevoie să acționez, să iau o hotărâre, să mă decid pentru sau împotriva lui. El îmi impunea prezența sa cumplită de care nu puteam să scap în ce să fac, m-am întors la Fronsoas Monstruosul tău, muzeafir, tot acolo e? Da, Fronsoas Și eu nu pot să stau cu el, nu pot Atunci nu. cheamă ne pidul. Te scapă de el cât ai zice pește Nu, nu, nu nu pot Toți locatarii ar sesiza prezența lor Iar eu risc să-mi pierd apartamentul Ce idee? Ăștia fiind incognito, nici dracu nu-i observă Oba da, Mirosul dezinfectantului ar infestat toată scara Și cine știe ce ar putea să-și închipui locatarii Bine, bine, în concluzie Ce vrei să faci? Nu știu, nu știu Sau dacă știu Mai ține-mă un timp la tine, vrei? Auz întrebare Poți rămâne cât poftești mi-a spus asta cercetându-mă din cap până în picioare ca pe o victimă ce a fost predată cu mâinile și picioarele legate Ce așteptaia de la mine? Dormeam la ea, mă duceam la birou, seara treceam pe acasă să-mi ridic corespondența Intram în cameră cu inima gata să-mi spargă pieptul Nu îl zăream niciodată din prima clipă, de parcă teama mă împiedica să-l descopăr imediat Apoi, pe neașteptate, el își făcea apariția mereu în același loc, sub masă, în mijlocul covorului. De fiecare dată făceam un șoc. Niciodată cât a stat la mine n-am izbutit să mă obișnuiesc cu râțenia lui. Și totuși nu puteam să scap de el. Prezența lui era de neînlocuit. Uneori, aplecându-mă, îi întâlneam privirea rece, care mi-amintea de François de Michel, de aceste ființe dure, de care mă lăsam mereu jumulită, așa nițel, fiindcă invidiam la disperare pentru insolența lor disprețuitoare. Acest coleopter se instalase și el la mine, fără să-i pese că acest lucru ar putea să-mi displacă. Era tot puternic. Françoise își bătea joc de mine și mă lua peste picior. Cât mai de gând să trăiești așa? Mh? Ori poate nu vrei să te descotolosești de el? Oh, mai așteaptă un pic, cine știe. S-ar putea să moare de foame. De fapt, dacă stau și mă gândesc bine, habar n-am ce mănâncă, eu nu-i dau nimic. Dar cum poți să fie atât de crudă? Eu nu-i vreau răul. Eu nu vreau decât să plece, să se ducă singur de bunăvoie. Dar nu o să plece niciodată de bunăvoie. Știi, uh, o să vin la tine cu Jean. Nu, nu că Jean e prea sensibil o să-l iau mai degrabă pe Andrei sau pe... pe Michel. Ah! O să zic că e adevărat, îl cunoști pe Michel. Bineînțeles, îngereașule. Bineînțeles că îl cunosc. Dar nu văd ce importanță poate avea asta de vreme ce nu-l iubești. Nu, da, dar ai dreptate. Nu are nicio importanță. Și ce-ar putea să facă Michel? Simplu. O lovitură cu tocul în capul hitos al acestei ah. gâncăni înfiorătoare. Și gata povestea. Ah, nu, nu, nu. Asta nu. E prea cumplită. Ea n-ar avea cum să se apere. Așa ceva nu vreau pentru nimic în lume, nu pe nici. cinstea mea. Tu ții la oroarea asta. Hai, recunoaște, recunoaște. Ah, Vorbești prostii, ai face mai bine să taci. Cum vrei, draga mea? În definitiv, asta te privește pe tine. Îmi vorbea pe un ton foarte tăios și categoric. Prezența mea o plictisea, în mod inevitabil trebuia să mă reintegrez în apartamentul meu și asta cât mai repede. Când am intrat în casă și am deschis ușa, fără să o zăresc, am avut o clipă de emoție vecină cu spaima. Cu timpul se stabilise o anumită relație între mine și această ființă abominabilă. N-am dat-o pe mâna prietenilor fransoazei, nici pe-a lui Michel. Pledam pentru viața ei fără să-mi dau seama de ce. Ceva tulburător mă obliga față de această insectă care, în imediat mea apropiere, făcea apel la mila mea pentru toată viața. Nu-mi era indiferent dacă avea să moară, să sufere sau să dispară. Am început să o hrănesc. În fiecare dimineață, înainte de a pleca la birou, puneam pe covor niște frunze de salată sau fructe, pe care ea le devora în întregime, în absența mea. Începuse să crească și să se îngrașe. Timpul trecea fără ca situația să se schimbe câtuși de puțin. Viața mea în pofida voinței mele căpăta o altă dimensiune. Trăiam un coșmar al cărui sens îmi scăpa și căruia nu puteam să-i pun capăt cu brutalitate înainte de a înțelege semnificația. M-am apucat să citesc cu interes mereu crescând o cantitate mare de cărți și reviste despre viața insectelor, dar în niciuna n-am izbuit să găsesc ceva cu privire la insecta mea. Nicăieri nu se vorbea despre un coleopter de asemenea dimensiuni. Entomologii nu-l cunoșteau. În ceea ce mă privește, nu mă încumetam să vorbesc nimănui despre existența lui. Țineam sub tăcere secretul meu care făcea să mă rușinez și să mă mândresc în același timp. Îmi ieșeam din sărite pentru că aveam atâta grijă de această creatură oribilă Tremurând totodată ca ea să nu mă părăsească Eram încredințată că François era singura ființă care cunoștea supliciul meu A, nu era așa Într-o seară m a telefonat Michel Alo? Bună seara, scumpa mea. Ce mai faci? Bine, Mersi. m ar face plăcere să te văd în seara asta? Nu, nu, nu se poate. Atunci. mâine? Păi. păi mine? Iartă-mă, Michel, dar în momentul de față sunt tare, tare ocupată. Da, da, da, da. da. Cu tine momentul e întotdeauna prost ales. <sus> La să zic că dumnealui e tot acolo La cine te referi? Cum, la cine? La el, la cine altul El iubești, nu-i așa? Nu. nu te mai poți lipsi de prezența lui dar... Te înșel, numai aici, sunt singură Atunci lasă mă să vin Știu că mor de dorul meu De ce nu vrei să recunoști? Acum Nu pot Atunci când Spunem și vin numai decât. Oricând. Nu știu. O să te chem. M-am mutat și nu mai am telefon. De altfel, ori vin în seara asta. Ori. Ori? Ori niciodată. Nu, Michel. Nu, în seara asta. Nu. Mai așteaptă un pic, te rog. Ai de ales. Ori el Ori eu, <risa> ori eu. <risa> Nu există decât tu, Michel, îți jur Atunci lasă-mă să vin acum Să te descotorosesc eu de parazitul tău oh, Michel a lăsat receptorul în furcă Râzând Își bătea șoc de mine De fapt, nu voia decât să mă tulbure Iar eu nu puteam să explic această stranie legătură Care m-a atașat Dori la gânganie neagră care mă înfricoșa. Noaptea nu mai aveam somn. Din clipă în clipă mă trezeam cu inima înfiorată de o spaimă cumplită, deși în cameră domnea o liniște desăvârșită. Când auzeam mandibulele lui frecându-se una de cealaltă, mă simțeam mai puțin singură și o pace ciudată se așternea peste mine, la fel de inexplicabilă ca spaima mea, o pace care avea darul să-mi readucă dulceața somnului. Nu mi mai era teamă că monstrul putea să se apropie de mine în timpul nopții. Ori de câte ori încerca să se cațere pe perete, cădea foarte repede înapoi. Cred că dacă l-aș fi simțit pe obrazul meu, aș fi murit de frică. Din fericire, el se târa mereu pe parchet. Nu-l vedeam niciodată zburând. Și atunci? La ce-i servea oare aripile? Mă obișnuisem prost cu prezența lui care avea să mă oblige, să mint, să trăiesc separat de semenii mei. Am simțit asta foarte curând. Într-o sâmbătă dimineață, în timp ce îmi făceam micile treburi gospodărești, cineva a sunat energic la ușă. Bună ziua, domnișoară! Bună ziua! Vă rog să mă scuzească, vă deranjez. Ați putea să mă primiți pentru câteva clipe? Ce doriți? Trebuie să vă vorbesc cu titlu confidențial. Poftiți ca de vizită. mi am întins o carte de vizită pe care am citit Jean Müller, șef al departamentului Sanepid. Am știut pe loc ce voia. Omul ăsta mi-a inspirat teamă. Citeam din privirea sa rece o decizie îngrijorătoare Purta părul lins sub o gambetă neagră pe care o pusese pe masă Pantofi negri lustruiți, costum gri, cravată gri I-am oferit un scaun, s-a așezat cu spatele drept ca o lumânare Cercetându-mă atent cu ochii săi sfredelitori Mă uitam și eu la el, Decis să-l înfrunt Se simte aici un miros ciudat N-am remarcat Da, da, da, da, un miros caracteristic Cât se poate de caracteristic Peste tot unde își face apariția de gaj această duhoare Era timpul La ce vă referiți? Știți bine la ce mă refer, strima Și nu înțeleg De ce n-ați anunțat până acum să sanepidul De prezența acestei insecte În casa dumneavoastră Erați obligată să o faceți Nu înțeleg ce vreți să spuneți Așa cum ați observat pe cartea mea de vizită, sunt expert în problemele de igienă. Datoria mea este să extermin insectele parazite oriunde s-ar afla. Cum vreți dumneavoastră să îmi îndeplinesc misiunea dacă oamenii nu anunță prezența în casele lor a unor paraziți periculoși? Periculoși? O insectă de asemenea dimensiuni e foarte periculoasă, domnișoară să nu vreau să îmi pierd timpul Într-o vorbărie inutilă Vă informez că luni dimineață Voi trimite aici Doi dintre cei mai buni asistenți ai mei Ca să desinfecteze apartamentul dumneavoastră Seara când veți veni din nou acasă Ca de obicei Totul va fi gata Refuz Refuzați? <hă>, dacă refuzați Vă faceți vinovată Potrivit articolului 6 Paragraful 12 A legii referitoare la igiena și sănătatea publică, drept care, veți fi pasibilă de o amendă între 100 și 2000 de franci, de o pedeapsă cu privațiune de libertate între o lună și 5 ani și în plus, vă luăm apartamentul. Apartamentul? De ce? Dacă refuzați, mă văd, Silic, să procedez în consecință. Asistenții mei vor veni însoțiți de doi polițiști. Nu aveți acest drept. Sunt la mine acasă și dreptul meu să hotăresc. Eroare, distinsă mă. Eroare? Dumneavoastră sunteți datoare să vă supuneți legilor noastre. Insecta pe care o găzduiți e periculoasă. E vorba de un coleopter căruia o mutație atomică i-a permis să crească într-un mod de-a dreptul alarmant. Nu știm dacă acest proces va continua și dacă această insectă nu va da naștere unei specii de coleopteri giganți. Nu știm. Noi nu știm. Dar dacă va fi așa, hă? ce se va întâmpla atunci cu speța umană? Trebuie să acționăm repede, fără întârziere. Daniel, uh, Domnule Milar, nu mai este aici. Puteți să scotociți prin tot apartamentul. Nu-l veți găsi. L-am aruncat în uh, lada de gunoi. În lada de gunoi? Da, da, da. l a aruncat viu în lada de gunoi. Ce să facem, să-l să regăsim? Cum? Puteți să-mi spuneți? Că și noi trebuie să-l găsim, trebuie. De nu această insectă va începe să se mulțească și cine știe să mai și crească. Oh, e cumplit. E cumplit, precepeți. Când l-ați amăcat? Alaltă-i dimineața. Voi alerta imediat serviciul de investigații și voi da ordin să fie arse toate resturile menajere adunate în tot cartierul începând de altă i dimineața. Vom lucrează ziua și noapte. E unica noastră șansă de a evita mai rău. În ceea ce vă privește, eu unul nu o să vă niciodată. Dar eu nu știam. Nu, nu, știu. nu știu. Dumnezeu, nu nimic! În lumea asta se întâmplă lucruri îngrozitoare. Poluarea aerului și apă e gravă, dar asta încă nu-i nimic. Bacilii cei mai periculoși devin din ce în ce mai rezistenți Noi microbes care vor genera probabil maladine cunoscute împotriva cărora Nu vom avea niciun mijloc de apărare să se dezvolte vertiginos Tot soiul de insecte cresc într-un mod îngrijorător Există riscul să invadeze planeta și să reziste la toate insecticidele Și atunci ce vom face? Hă? Între ele și noi se va da o luptă cumplită pe viață și pe moarte Nu exagerați un pic situația, domnule Milă Nu! Nu exagerez deloc Din potriva Plec N-am timp de pierdut Insecta care în timpul vizitei expertului se ascunsese atât de bine Nainta acum spre mine în mijlocul camerei Nu puteam să o privesc fără un sumbru disgust, Fără o puternică strângere de inima Am început să tremur Cuvintele expertului mi se învălmășau în minte și îmi dăteau Dacă această insectă ar depune larve în apartamentul meu Într-o bună zi aș trezi în cercuite de o armată întreagă de insecte imense Cu picioare păroase și strâmbe Gândindu-mă numai la această posibilitate Tot corpul mi s-a acoperit odată De o sudoare rece ca gheața Dacă una singură mă înspăimânta Cum voi putea să rezist la o invazie? Stăteam neclintită O tăcere adâncă ne-nconjura pe amândoi Ea mă privea Aș putea să jur că în ochii ei Era oarecare răutate Doar dacă nu fusese o iluzie Apoi pe neașteptate a început să cânte, așa cum cântă greeri în toiul verii, ceva mai dulce chiar, cu două tonuri mai jos, pe fondul unei vibrații profunde ce avea darul să mă relaxeze. În câteva minute, camera mea, tremăta de o muzică stranie care a pus capă teroarei mele. Am început să râd. A să vezi, groaza mea nu se datora unei insecte. O insectă nu-i nimic decât un suflu de viață vegetativă care cântă în marele concert al creațiunii. Iar acum, după ce o salvasem pentru a doua oară, îmi aparținea un pic. François, îmi mai telefona din când în când. Allo? Alo? Aloncien? O da, François. Ce se aude? Tot acolo? O, da O, s-ar spune că începi să te obișnuiești? Da Auzi, știi că îmi placi? Mie îmi reproșez legăturile cu niște necunoscuți În timp ce tu adăpostești în casa ta o ființă oribilă Care poate deveni periculoasă pentru întreaga umanitate Și în același timp refuz să te descotorosește ea Spune, cum vrei tu să explici această comportare? Pur și simplu, ne explicând o Să știi că nici Michel nu te înțelege. Te vezi cu Michel? Da, de sigur, chiar foarte des. Spune-i, te rog să mai aibă răbdare un pic. Că numești Lucien. Michel nu vrea să te împartă cu mica ta o roare. Auz, să bine Michel al tău poate și uitat Taci, taci, taci, nu mă De ce? Dacă ai vrea, ar veni la tine chiar în seara asta Nu, nu, nu, nu acum nu pot Bineînțeles, tu preferi libertatea, nu? Lucien, va trebui însă să iei o hotărâre energică Să știi că altfel vei pierde toți prietenii În orice caz, eu una nu mai dau pe la tine atâta timp Cât nu te debarasezi de această hidoasă creatură Mă auzi? Lucien! Lucien, auzi? Faptul de a nu vedea pe Fronsoas, nici pe Michel, era pentru mine o adevărată tortură. Cu toate acestea, o altă problemă de o altfel de gravitate avea darul să mă îngrijoreze. Până atunci nu-l atinsesem niciodată pe coleopterul meu. Când îmi imaginam un asemenea contact, mi se încrâncena pielea pe tot corpul. Și totuși știam că acest contact era indispensabil, ca și când numai el ar fi putut să permită desnodămândul poveștii noastre. Dar ceea ce nu puteam face din toată inima, împrejurările m-au obligat să o fac. Într-o zi, cineva a sunat la ușa mea. În clipa aceea, inima a încetat să mai îmbată, căci insecta se afla în mijlocul camerei. Nu voiam să deschid, dar necunoscutul vizitator a insistat. Am strigat un moment, un moment. Pe urma am deschis la iuțeală sărtarul comodei, m-am aplecat, cu o singură mână am înșfăcat insecta și am ascuns-o sărtarul comodei pe care l-am închis la loc într-o clipită. Cu inima cât împurice, cu mâinile umede de emoție, m-am dus să deschid. Un bărbat foarte elegant, îmbrăcat într-un costum bej deschis, cu o cămașă de un albastru pal și o cravată albastră, stătea în pragul ușii, ținând în mână o servietă de piele. Se uita la mine și îmi zâmbea. Pestea-l Arthur Artur Bitaro și era entomolog la institutul din orașul nostru. La început a fost foarte amabil. Ați voi să vă felicit, stimată domnișoară Aveți un apartament încântător Mobilat într-adevăr cu un gust de un neobișnuit rafinament Mulțumesc pentru compliment Lă-ți loc, Mulțumesc. Mulțumesc Așadar e aici E tot aici, îl simt după miros Și pe dumneavoastră vă interesează acest coleopter? Cu ce întrebare, cum să nu mă intereseze? Pentru știință, aceste insecte sunt de o importanță extraordinară nu știu dacă ați aflat Dar aici a fost șeful Sanepidului Căruia am spus că insecta Nu se mai află la mine Cum așa? Da v să zic că lui mi-a luat-o înainte Ah, mereu aceeași poveste Pot să pariez că a vrut să fac o dezinfecție totală În felul ăsta nu ne rămâne niciodată nimic viu Nici pentru observații, nici pentru experiențe Cum dumneavoastră vreți să disecați viu? Liniștiți, vă stimată domnișoara Asta se va întâmpla doar după un șir de îndelungate cercetări Făcute cu maximum de prudență Fiți fără grijă, nu-i vom face niciun rău Mai întâi le adormim ca să nu sufere de altfel nu există nicio dovadă că insectele ar suferi Nu-l mai am, nu-l mai am, v-am spus doar că nu-l mai am L-am aruncat în lada de gunoi Nu vă cred, îi simt mirosul Mă rog, mirosul mai persistă, s-a îmbibat în toate lucrurile Dar încetul cu încetul o să dispară De ce țineți atât de mult să-l Nu știu A, De ce recunoașteți că e aici, că trăiește? Nu recunosc nimic, nu vreau să fie torturat, nici el, nici alții Ia te uite, interesant Atunci vă rog ceva vreau să mi-l descrieți, să iau măcar câteva note E o insectă neagră, lungă de cel puțin 20 de centimetri da. și lată de 15 Așa. Capul rotund cu două antene lungi negre, ochii negri cu fațete Șase picioare, semne de elitre pe spinarea prelungă Da, da, da. Dar eu nu l-am văzut niciodată zbure a, Sunt sigur că poate să zboare Unicul exemplar capturat până acum A zburat o singură dată în perioada în perecherii Ca să se omoare Izbindu-se de geamul verandei în care îl țineam închis Aici zadarnic îl veți căuta Ceva îmi spune că mințiți Stimată domnișoara Aș putea foarte bine să ordon Percheziționarea pe apartamentului Până în cel mai mic unghier, Dar vreau să vă mai las o șansă Într-o bună zi mă veți chema Sunt sigur Nu cred Spuneți-mi, coleopterul ăsta nu vă înspăimântă? Oh, cum să nu? Atunci de ce l-o Nu vă dați seama de pericolul pe care îl reprezintă? Vă imaginați ce ar deveni viața noastră dacă ar trebui să o împărțim cu asemenea insecte? Da, desigur. Vă repet pentru a doua oară și vă rog să țineți minte ce vă spun. Dumneavoastră vă asumați în această poveste o, o responsabilitate foarte gravă. De dumneavoastră depinde salvarea noastră a tuturor sau expunerea noastră unor primejdi nebănuite. V-am mai spus odată că nu mai este aici. Sanipidul a dat dispoziție să fie arse toate gunoaiele adunate în ultimele câteva zile. Pericolul nu mai există. Nu, domnișoare, pe mine nu mă puteți convinge și nu înțeleg, nu înțeleg nici în ruptul capului motivele comportării dumneavoastră. Vă conjur, fac apel la conștiința dumneavoastră, mai reflectați. Această insectă aparține științei. Înainte de a fi distrusă, ea trebuie studiată Între noi fie spus, domnii de la Sanepit sunt o bandă de poltroni, niște lași Îmi pare rău, stimate domn, dar noi doi nu mai avem să ne spunem nimic Dar nu sunt chiar atât de sigur A plecat cu trupul drept ca lumânarea, foarte subțire, foarte elegant, sigur de sine, de dreptul său, nealienat. Eu eram struncinată. Îmi imaginam o lume a unor insecte fabuloase, mult mai mari decât cea în cauză, care ar roade și ar devorat totul în jurul lor, plante, păduri, oameni. Dar ce puteam să fac... Să cedez în cele din urmă glasului rațiunii, Să uit că am trăit un mister A cărui cheie n-apucasem să o cunosc, Să predau acest coleopter în folosul științei. Era mereu aici, în sertarul comodei. În graba mea îl înșfăcasem cu palma deschisă larg Ca să-l ascund cât mai repede, Fără să-mi iau un răgasc de mic ca să reflectez. Acum trebuia să-l scot din sertar. Nemai îndrăznind să-l ating, eram silită să creez o punte între mine și el Nu mai puteam da înapoi La acest punct urma să ajungă cele câteva săptămâni de coabitare Asta va trebui să fac Să-l ating cu adevărat Altfel ar fi însemnat să-mi rămână pentru totdeauna străin și dușman Voi fi în stare să îndrăznesc? Naveam N-aveam încotro, trebuia Am deschis sertarul Leopterul zăcea pe un vraf de rufe <gânt> L-am privit îndelung Spre marea mea surpriză, priveriștea lui nu mă mai înfricoșa De acum încolo nimic nu o să mă mai înfricoșeze, nimic niciodată Încercam deodată bucuria inexplicabilă a unei mari victorii Făcuse în față singurătății Ce putea să mă mai înspăimânte pe lumea asta Acum, după ce l-acceptasem cu totul, el mă elibera, de fapt, din captivitatea lui. Am întins mâna să-l apuc în clipa în care el se înălța pe picioarele sale lungi păroase, care se agățau de mătasea combinezoanilor mele. Nu, nu, nu, nu puteam să-l ating. Crezusem la un moment dat, că nu mă mai îngrețoșează, dar nu era adevărat. Alo? Alo? Da? Mai trăiești, sien? Oh. Dar ce cu tine de nu te mai vede nimeni pe nicăieri? Ce faci? Mersi, foarte bine. Sunt foarte ocupată. Am de lucru până peste cap. Da? Hm? De fapt, știi, te-am chemat ca să-ți mulțumesc. Să mulțumești pentru ce? Știi, eu mă căsătoresc. Cu Michel. Oh. Să știi că, de fapt, Michel a ținut la tine foarte mult, dar în ultima vreme, nu știu, ai devenit într-adevăr foarte ciudată. Voi nu puteți să pricepeți despre ce e vorba. Nici tu, nici el. În schimb, voi doi vă înțelegeți foarte bine. Am știut asta dintotdeauna. Da? Da. Probabil. Știu și eu da, da, da, da, bineînțeles, bineînțeles Așadar, noroc, Françoaz, și voie bună Totul începea să se degajeze în mine Libertatea mea prindea să se afirme odată cu plecarea lui Michel și a Françoisei. M-am întors cu fața spre insectă Picioarele ei se împiedicau acum în lejeria mea de nailon de data asta am întins mâna fără nicio ezitare, am apucat-o cu grijă. I-am eliberat piciorușele unul câte unul și am așezat-o ușor pe masă. În clipa aceea n-am mai înțeles de ce mă îngrozise într-un asemenea hal. Îmi părea deodată atât de inofensivă. Și când m-a așteptat mai puțin, a început, așa cum mai să făcuse odată, să vibreze și să vreamăt. Emițând o muzică stranie, deschizându-și în același timp elitrele ca să-și desfășoare în sfârșit Aripile sale de mătase multicoloră. Superb spectacol, măreția lui mă copleșea În bătaia soarelui care pătrundea pe fereastră, aripile acelea tresăreau, irizând culorile curcubeului nu mă săturam privindu-le cum treceau de la portocaliu la violet, de la verde la roșu, de la galben la albastru. Nu cunoscusem până atunci ceva asemănător, ceva atât de fiu. Toată încăperea cânta în culorile multiple ale aripilor sale larg deschise. Apoi, dată dintr-un singur avânt, s-a ridicat în aer pentru a se lipi de fereastră, etalându-și mai mult aripile imense. Spectacolul era acum și mai măreț, de-a dreptul sublim. Sub aripile întinse, spinarea lui aducea cu un ochi uriaș deschis, anume ca să mă privească. Iar din pupila ia aurită zăream reflectându-se tot universul, absolut tot universul, până la adâncuri insondabile. Vedeam oceanele până în străfundul apelor neviolate, munții albi înalțându-se până la bolțile cerului. Orașe gigantice Sate infime Oameni de pretutindeni Toți la oaltă Priveam Înțelegeam totul Știam totul Timpul nu mai conta Povestea asta a durat câteva minute Sau câteva ore Nu mai știu, mai știu. Aparțineam întregului univers Pe care îl vedeam reflectându-se În fața mea în sfârșit, mirajele lumii au început să se estompeze, să se retragă. Bărbații și femeile au dispărut în ceață pentru a face loc unui chip care a ocupat tot spațiul. Un chip pe care nu-l cunoșteam, care mi mintat totuși de Michel, de Françoise. Un chip mai limpede, mai fericit. Am știut atunci că eram gata să iubesc acest chip și că aveam să-l recunosc curând. Mai târziu, când m-am trezit, coleopterul dispăruse. Le-am permis atunci funcționarilor de la Sanepit să-și facă meseria. Le plăcea atât de mult curățenia și eu n-am vrut să-i lipsesc de această plăcere. Ați ascultat Coleopterul de Lucie Pierre Alini. traducere și adaptare radiofonică de Jean Grosu. Distribuția a fost următoarea. Lucien, Irina Mazanitis, Françoise, Iarina Demian, Müller, Ion Pavlescu, Michel, Dan Condurache, Taro, Viorel Comănici, Redactor, Marina Spalas. Asistența tehnică, Coca Dumitrescu și Stella Botez. Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, Simona Tudor. Regia tehnică, inginer luiza Mateescu. Regia artistică, Leonard Popovici.